נחשון בן עמינדב למטה יהודה. וקורבנו, קערת כסף אחת, שלושים ומאה משקלה, מזרק אחד כסף, שבעים שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים, סולת בלולב השמן למנחה. כף אחת עשרה זהב, מלאה כתורת. פר אחד בן בקר, עיל אחד, כבש אחד בין שנתו לעולה.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 כבשים בני שנה חמישה. זה קורבן נתנאל בן צוער. ביום השלישי, נשיא לבני זבולון, אליאב בן חיילון. קורבנו, קערת כסף אחת, שלושים ומאה משקלה, מזרק אחד כסף, שבעים שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולב השמן למנחת. כף אחת עשרה זהב, מלאה כתורת, פר אחד, בן בקר, עיל אחד, כבש אחד בין שנתו לעולה, שעיר עזים אחד, לחטט, ולזבח השלמים, בקר שניים, אלים חמישה, עתודים חמישה, כבשים בני שנה חמישה. זה קורבן אליאב בן חילון. ביום הרביעי, נשיא לבני ראובן, אליצור,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 שבעים שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולב השמן למנחה, כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת, פר אחד בין בקר, עיל אחד, כבש אחד בין שנתו לעולה, שעיר עזים אחד לחטת, ולזבח השלמים, בקר שניים, אילים חמישה, עתודים חמישה, כבשים בני שנה חמישה.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 מלאים, סולת בלולב השמן, למנחה. כף אחת עשרה זחב, מלאה קטורת. פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בין שנתו לעולה. שעיר עיזים אחד לחטאת. ולזבח השלמים, בקר שניים, אילים חמישה, עתודים חמישה, כבשים בני שנה חמישה. זה קורבן, פגעיל בן עוכרן.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 שנים עשר פרים, אילים שנים עשר, כבשים בני שנה שנים עשר, ומנחתם, ושעירי עזים שנים עשר לחטאת. וכל בקר זבח השלמים, עשרים וארבעה פרים, אילים שישים, עתודים שישים, כבשים בני שנה שישים. זאת חנוכת המזבח, אחרי הימשך אותו. ובבוא משה אל אוהל מועד,